Ave, a mia garri yeah, yeah. a Cucine. Il y a un sort particulier. Et ben d'amsaia, kantaya, kanikushia, Orelie et Arnaud Eta lana eginik eta untsa susun, hamiagari asusun bai. Basusun danza hannis, kanto hannis, hunduz zer duzu maituken habokin? Uh, aboki, bo, lana, he, baitzen lana eta danza bai, jera susun, hamiagari asusun bai. Hainunshara tekiakia pashtora? Ikushiko, hintzatiko Iku diobai? Iku ikushiko, bai, ene ustez, ikushiko. Hora untsa sutia. Enetako kantaiako rohuntzutia, tia tegiten, eta lan zai eke bai oru zuen hobe, ustuala iziariuntza. No. Igan urtine bai, pastorin zinen? Bai. Igan urtine, haurten bai, beshti hainiuntza. Igan e -e -e urtine kua eta huna kesti sori. Et, eta sagutzen zunin, de bela nishto ya? Es. Bate? Es, es, es, es. <rengo> gizunak, sarai esperatzen da izu. Eta eraitan hau? wan bon, eh, ni historiaien ez sei ni ez pasae ua idea ja kitzen zer zenko uai badake kaigo basera <tos> porque indica eh, urdinet froi deja iskalun eta asko asketaratunatzen bo sander koe errakaia ta bo Baxo kelai huna katza mantyat, kantai danzaia prefosta danza Bo, un trai mandia, rigma huni ne mandi, Jean, uh, Jean Fabien katza mantyat kaidea somalcu primatuik eta kistiak qutik eta saleago aidelea, biwikin estimatu diage Bo, iztoya minibat plan-plan uh, katza plan, mantyat uh, iztoya ikashten diage Pasto lembides, hor franziako erregeian, cervicin, uh, eta la, nula itzen da eh, yeah, yeah, yeah. eta Eukaldunak uh, Frantzeko ereregian txeerbitsin, guan nomen petartzen naano azkarrago agertzen dit. aiko dazo dela baddaki. Haika nu egin zien bezala hoeia arma hegazkinek eginditzatu bazok eta deputatuetuko ta eta de duksegure urdin aminibot hori ja seditan mena bestelan bomb hola deke chat eh, hola deke aminibota hizka zamoniat mena bestelan bai beo zamoniat urden go segmai tuken dighla dighla <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Eeeeh... Ardiak! Ardiak! Komodien, bolsteinu urrottan! Baleya erriva! Eeeeh! Eeeeh! Eeeeh! Eeeeh! Eeeeh! Bestea boushoshi! Ah, bau! Eeeeh! Ah! Hashten, a, nul! Bae, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha! Aqture somaitek ere, ha, ha, ha, ha, Seriok! Eeeeh, ha, ha, ha, Ah. Ba, emaesten eh, kantoia etako bai azkena eta emaesten kantoia degenak. Mm -hmm. Ahaidia. Mo bon, momento gozu egande ki, was soll hof dann? Bai, ne negi negiia shiftut. hostegu. Ez utami hatxu supozegia? Ez ez mihatu. Shalbi egun. Ne voilà. Uh, eta ordin baraki kap animatsumon schatzeg in die scene eta ba, ba de schabte ez bat ez nutzi bat ehortan. Bi orantze hoe eta nikusi daju sala pujatsen txasena. Siangenteek cheki aksena ke sugia norro, cheki aratsaiket zenimo. Ba, hostia, baden uh, hehi bat ez uh, bait agertu. Etzia lege ni agertu ta, es si uh, tuque uh, joku hortan uh, a uh. uh, estonatzenik, nisa estonatuik santintia iganaline eta uh, Eta, hodin, bom, herr balin bada be herr mezi egorten diat, ez dela untsa. Pasto albat, eh, ez ez ez. Eta lotxan hindihan debiatuko nintzala bena, ez, bom, gizala nuk debiatu, ez sobea. E hintzan sobeakituik bardako, ado atzoko lasterkaldi hortaz? E, bom, belhainak ezaguntia atzatai bardin, bena ez ez, eta bom, denbo ederaikin bardin goxo zian egun. Zerg maitu ekin duk partzekular egun? Eee... Uh, uh, eee... Eee... Eee... Uh, eee... Danzaiaak... Danzaiaak... Uh, eee... Ezeat geizsahandik ezagutzen, Bena, bardin... Uh, Plazeratudiaak... Uh, danz Danzaiaakim! Eee... No, Nun ik, Plazeratua, bohaarzen, Eben txetiotik pasztola iso, Edo la sterka antreilean? Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Tütuk... Pasztola eta maskarak... Uh, Gego, bon, prekhošta ni uh, la shterka maite diad bena, enzitibate bergeisa. Voilà. Biak behartik. Egercian eta, bai, e danzaak, bai, danzaak eta tantoak, bai. Mm -hmm. e Lehena, polonisa, mm -hmm. bai. Bai, staikiaz, bai, dinaak, bai, bokorki bai dena. Bela enistoia ezagutzen zunienan? Es, bati. Betordin? <laughs> bai... Betordin denge? bai mais Ce qui était bien, c'était les danses, euh, les chants étaient pas mal, euh, les costumes aussi, c'était bien. Et puis euh, c'est le pastorale classique, euh, voilà, avec beaucoup de travail, et de la création, un côté assez traditionnel aussi. Voilà, c'est un joli travail, un peu long peut-être, la durée dépassait trois heures. C'est un peu dur de plus en plus avec les années. Et dans les danses en particulier, qu qu'est-ce qu que vous avez aimé Quelle danse vous avez préférée Parce qu'il y en avait un paquet C'est vrai que la danse polonaise elle apporte une petite nouveauté qui a fait plaisir au public. sinon toutes les danses étaient très propres quoi au niveau des voilà des pas, la qualité des danseurs enfin toutes elles étaient de bon niveau quoi. Les danseurs étaient de très bon niveau à chaque passage quoi, c'était très agréable. Pas Yvonne Chasseseut, mais Nasch Watcylowski et Mika Danzaiak. Ah ben. Kostymak. Ani czekają na ciebie Danzaiak. Danzaiak canto ja gwai. Esta... Esta... Et ta geo et ta turcak disona que te martique jour faire master et androlla ma te dit j'okuroi ma kiraiki to sigare huncha parus su sigare kolana ça va être dit yo historia ba historia ba bord a minivata non ça y est non ça non ça suit en Baisen ha ni hama hazten. Ah, ama dit. Ah, uh, polonez, eta geo sataneki bai, satanak horro satanak eta azkena horro uh, sujete jo londu horro. Oh uh, là là, uh, e cigarré qua. Uh, e cigarrí uh, uh, Bai come to by bai danzai by bai ropa ijerrak eta bai. Edartzia. Sumi bai ah, bai bai danza particular fiske, basian hama danza. Ah, basian beste danza gusiak edartzen, azkena nahazemandutelaiko Eta kantin? Unda sena, pastorroi. Ez? Bi hitze, sari sari hiera, unda. Bai, biziki, biziki, edera. Bai. Zerg seneda. Denak, denak ontsa esantzu. Denak. Ana bokhchartixia servite particuliers skialki de sera leger. Basque j'ai un servite S, edera. Bai. Dantsoiak, dantzaia, kantaiak. Kantu ederena zuintzan hordin kontu de lana mustikoen kenditzena bate oh. zuintz momentu hunkigarria ordin zutako enetako denak bo eztezua egia egia astite hanen uh, bat bestia ez ez denak etejak <laughs> ba ba bai ontxa zabanik uh, da kontoyak uh, eta dantzaguntza bat uh. bon eztegi uh, shal hatu komena hidan sai behis un uh, uh, statut particulier ce qui uh, be bai lagoa bai eh? lago On charfe ou là Nicka Saiteña euh au Rosé de Nekwasela, mais la Humbert. Tagio uh, pour te courre, te like, te like qui ne rentient à sans voir du pâté, hein, je t'aurais. Dans sa dernière attaque sur une scène ordinaire. mait mait mait uh tu -huh. que j'ai pas on ça quoi. Eta kantoia kanto maituken en diana kantoia suintzen, edera nahi eitako. Askena maitu had, mm -hmm. asken kantoia hor, bosho eta... Ba, e pashto ala edera eko xa haizan dago egune e... Egu, uh, Osho edera. Cersen edera egune? Ba, bau, hakturaak aropa edera egpre foshta e... Hoigabe tian egabe. Eta geu dan saiac préforta pour lan handibat euh, bon, ebayk, maoleko, uh, trazer, uh, e kucha les andiague bon voce derake baik mauleko 3h et eta bon record qui ne va et yamaniki sanden pour uh, te hunt <t> en langucia votre accident et <'en> Eta nizat! <repeat> <tutu> Impecabla! Ah, la serra! Orunza sutiak, bai danzaak, bai kantaak, shijeta ebay, denako! Suntzen danza ederhena! Danza ederhena askendanza! Barlin, vai? Xey potiko hoi kiongsi dela ikor... Dobe lan unguinia! Bai, bai, bai, bai! Aude la sumaita gijala wasse ya shtelehen gijala, gijala, entzuniat, <tutu> mena Barlin ederkia Biziki hundza... Hara... Uh, Bizzerba uh, zen hundza? Orduan... Uh, bon, dantzak, kantoa... E, Hala... Uh, uh, historia bera... A uh, nik dantzak maitatu ditut... Bidantzak hor bat... Eviotzaren mementoko hori... Mm -hmm. uh, biziki hundki garria... Mm -hmm. Eta bertzea... Orduan zememento zantzen... Nesta kitmenan bertzea dantza ere... Dekatzea manduto... Eta kantua... Ega te cosei in serie de genaz, ahi zaita. Egin hun! Madoya! Ayo embeñat! Azturunko ri! <laughs> Egan eñat <inyate>. eh? <laughs> Egan eñat eh? Unxa cena pastor hoy? Vai! Ah, mena Pastoramente ser! Pastoramente unxa doi! Ser zen unxa! Eh? Serba zen unxa! Si e que gina Ah, bom! Egun ku haia egun ahijakin. Egun ku hazerzen uncha. Meta horroa. Horroa uncha. Egun cha, eskerikantxo